Beraz gau, goiz behirin, bak ebit eta bak e prozesua haipagai, eta gure bi gomitekin anais, Fronosas eta Emilie Marten. Egunon? Egunon. Egunon. E, lehenik berba egingo dugu, zon, irakurketa bat, edo milan bat gaur egongo egura nola kalifikatzen duzue eta epazituzuek, eskak sinetuela ere. Bai, eskak, uh, ba, alde batetik emaiten maiten delakotz, uh, ege bora bat, biziki, Kezkagagia Frantzia mailan, eh? azken hilabete uh, hauetan uh, garatzen joan dena eta hor hauteskunde uh, garai uh, untan eta presidenzialen uh, genunke, uh, bezpera horietan ukertzen uh, ari dena uh, besteak beste uh, pasanaia nahi dituzten uh, lege antiterrorista berri eta horroak uh, giro sekuritario hortan eta gainera Uh, eragile politiko gehienak orten sarturik uh, eta zeinek uh, ez ne uh, okerena pasa uh, arrasten duen eta orduan uh, sortzen zaigun keskada uh, dekalaja dekalaja uh, guk hemen egindako bidea orain uh, hemen diren eskaera hauek eta uh, lege horiek sortzen al duten uh, panorama uh, berri hori. Uh, Orduan uh, importantzat hartzen inuan alarma hori uh, pistearena eta eta inguruan uh, aketa ah, sortzearena begiro uh, hemen uh, bakai prozesu horren garapenak ezin ez duelakoz bide urtatik jo hemen uh, gehiengorenaia da eh lortzea presuen gaiari bere integraltasunean aterabidea emaitea eta urukogean giraganari lotutako eginbajriko ariketa guztiak egin bainan egin, egin guztiekin eta gu eta gu hortangira, ez? Eta eta hori zen ere gure helburua berreskuratzea zer den ariketa guzti urrena helburua eta berritzere nurabide hortan presuen gaia bere uh, lehen lehenegoan jari eta eta bereziki joan diakas eta unaien egoera helburutzat ere hartu, eta hemen bereziki joan eta jakesena funtseskoa delakotz, jende hori atera ditzagun laizteg. Hmm. Baz, izan da, olako ez egite bat juna nena, urtean, efridegika aranbururen balintzapeko askatasunaren onotik, gerostik ez zuzue bate esenditu aintzina pausurik dauz? Bon, bere eskuratu da ajemana lehenik, Aajemana eh? bada, bainan ez dena momentuan naba, nabaria edo beggibistakoa da guk eskatzen dugu, erabaki politikoa eta eta Mac berak edo bere gobernuak hartu behar duen erabakia hau da Euskal Egiko gaia beste espekto batetik hartu eta batez ere konponbide politiko ikuspegitik hartzearen adonko. hortan ez dugu, Uh, Zzurik uh, eta eta kezkatzen gaituena da ebuk eskatzen dugun uh, lehen uh, eta pauogtan da fiskal zanantito goristak segitzen duen bilaka hori ez, eta gainera kontekstu politiko berezi hortan, eh, nik errangu nuke uh, ur guzia badu nahi hortan eh, higiri egiteko, eta Mikel egin duena, edo Fernandez Asporzekin saiatu dena egiten eh, zantzu negatiboak dira. Gero egon dira ere eta Lorpenak, benak baina maila uh, juridikoan eta nikuste aipatzekoa da Igor Uriarterekin uh, uh, lortutakoa eta bazen uh, guretzat uh, egonka hondia zenta horriere uh, iritsi behagira, hau da uh, ainitzenan uh, kondenari kondenak gehitu uh, zaizkio, eta kanpoan ere kondenak uh, segitzen du, eta hauen kasuan, ba, hori da, lokalde debekoak, dela fila itena, eta, e, eta hori ere utxi behar dugu, eta hori ere badugu main gainean Hemen beharko da, eta nahi bada elkar bizitza uh, sendo eta sano bat eraiki, ezingo da eraiki, iraganari lotzen diren, Neugiak beti bizirik baldin badira eta hemen e, euskal egita batzu, beti mugizketa batzuekin eta eta ondorioz, agisskupean bizitzen t segitzen badute. E, Itz azkar jarabili duzu ejan duzu parkete antitekorista, konfrontazioaren sekaioten zela edo gelaku gogo batzuela nola askatzen duzu. Ba, argumentuengatik erabiltzen diren argumentuengatik, Ez onartzea uh, gatazka politikoaren ikuspegitik eman diren bilakaera guziak, eman diren haintzina pausuak eta uh, regeiago alde batek egin duen bide uh, guzia gutxiestea, ukatzea, deusestatzea da, guretzat konfrontazio baten bilatzearen uh, zantzua. Mm. Eta orain... egin uh, uh, eta Landierra ok da, hau da, ezin dena da hemen gaur egungo e, Frantzian emaiten diren eztabai den klabeetan e, nola ekan e, analizatu, aztertu militante politiko baten bilakaera eta e, eta hortan da Landierra, hau da, orain ondorioa baldin bada fiskaltza urgentzat e, balizko e, Landierra edo ariskoa lotzea Uh, ez dakitze analaxi psikiatriko bati, horrek ba, sortuko duena da frustrazio gehiago, kesu gehiago, zenta gibelean zer da desitxuratzea, desitxuratzea benetan preso hauak, preso izaitea ekarri duen uh, ahazuinaren uh, ulehmena. Eta horretarako, aheta pizten dugu, eta horretarako, ezka ere sortzen dugu ostioan erraiten duen bezala, hemen helburua da iraganari begirako hariketa baten egitea iragana uleratzeko adosteko ezakit dut uste denak ados izango giren iragan konpartitu baten inguruan, baina segur dena da, ulertu behar dugula, zer ekarri duen hainbeste preso egotea hainbeste ieslariegoitea hainbeste sufrimendu, hainbeste biktima, eta fiskaltzak desbideratu nahi du. Mm. Uh, ja, nik nik uste dut partita hori eta klabea den, geroari begia era klabea den hariketa hori. Egutegi begira, ujengo jatsi importantak, hasteko begiztatuko dituzuenak zein dira orduiren haste hilabeteetan? Behor, zain batez ere jone eta jakesekin noiz finkatzen diren ondoko eta bai zenta jonek egin adu behitu bere badintzabekoa askatasuna eskaera eta hor sartua da zehenu eta guzi fase hortan, donko eskaz dugu data hori, eta jakesen kasazioaren berrigira hauen, hauen inguruan hasteko horiek dira guretzat ondoko hastetan klabeak izango diren itzorduak. Justuki hori indarri amateko mobilizazioak ere beharko dira eta hau zerrean amarekoa duzuen zuen marchabatekin. Hori da, beraz, uste hilaren amarean bat antolatzen dugu. Uh, ogeita ameka kilometro uh, izan handituen marchabat, ogeita ameka kilometro be, ogeita meka urte uh, preso una, eion eta, eta diakesa. Beraz, marcha hori uh, bionatika biatuko da, eh, saio kaiatika. Eta doni bane ino uh, uh, joanen da. Ahoj, da, uh, be, oxt jabe putzea, eh, angelu, biahitze bidagte uh, getari, eta uh, magtsaren zati gehiena, ekostatik eh, uh, uh, pasako da. Donk da, ere bai, uh, be, udabetean izan engira, eh, ustailaren amajean, eta ere Euskaregira etortzen diren ere bai turista eta eta gero euskaregita jakere ez, interpelatzea uh, gai honen uh, gai gainean. Beraz, uh, nola antolatuko dugu, heldu uh, den hasteti goiti uh, izen emaiteko fitxabat sarean uh, emanen dugu, aloha izen emaiteko hori beti bezala, edo gu, gu tekniko kila guntzeko diakindezagun, pixka bat zenbat jende izanen den uh, etapaka, egin. Uh, mahtsa osoa egiten alko da biztan dena jendak nahi badu, boala ere, eta meka kilometro dira ezazpio horrena, uh, etapa batzuk ere bai uh, emanen ditugu, edo gune, nahi duen gunean jendak hartzen alko du. Na ideea da, pixkabat, jakitea zenbat izanen giren, nausikurita taldetik eta, eta kude atzeko. Uh, hori beraz, uh, fitxabatzarean emanen dugu, eta gero ez detaile tekniko guztiak uh, uhen goazteetan uh, uh, publiko eginen ditugu. Baina, daitzen ditugu jendeak animatzea, parte hartzea, e, udastapenean da, e, eta gure ustez ekimen polita izaiten alda, benetan, kosto hortatik pasatuz, eta hori ebiliko den jende guzia interpelatuz Euskal Eriko gai importante horren inguruan. Hitzor duen manada, mileskarren itz, emidimertan, eta anaiz funusar. Mileskar zoi. Mileskar. eskar.